שלום לכם, כאן אהרון נורג, בלי משה ירונסקי הפעם, אבל אתם יודעים, בשבוע שעבר, משה ירונסקי היה בלעדיי, אז הכל מתאזן. בשבוע הבא נקווה שאנחנו נהיה שוב יחד צמד חמד, או לפחות צמד. כן, אה, לפעמים קורים דברים כאלה, אתה אה, מתכנן שהתוכנית תעסוק בנושא מסוים. אתה מתכנן שהתוכנית תעסוק בנושא מסוים, אתה מזמין אורח, האורח שוכח, האורח לא מגיע, וזה מתברר לך רק בדרך לאולפן, ולכן אה, עשינו ספיישל בשליפה. אז אה, יצא שכל התקליטים שנשלפו מהמדף בתקליטייה הם מוזיקה מתוך סרטים, אנחנו התחלנו עם... אה, נעימת הנושא לסרט שבעת המופלאים, אלמה ברנסטיין כתב, הלחין, הביצוע של The Elan Tue Orchestra, כן. אז פתחנו עם שבעת המופלאים, ועכשיו אנחנו הולכים לשיר הבא. הנה, לאט לאט הוא מגיע. עדיין לא. עדיין אתם שומעים את ההיסים? אבל עכשיו אתם שומעים אותה. ג'וויית הסטיל. Calling זה מתוך קפה בגדד. סרט של פרסי אדלון, זה מ-1987. זה על איזשהו קפה נידח. וזוהי... Am... Uh... מי ששיחקה בתפקיד הראשי זאת C-C-C-H פאונדר. גם ג'ק פלנס היה שם. הוא מתקשר לנו איכשהו uh... למארון הקודם. אז הנה ג'ווטה סטיל. בלהיט האחד והיחיד שלה, calling you, מתוך קפה בגדד. נשמע <laughs> את זה, ואחר כך נחליט איזה תקליט נשים, נשים אחר כך. אז שתהיה לכם האזנה נעימה בינתיים. <ler> someplace better than where you've been a coughing machine then needs some fixing. ג'ווטה את סטיל. אתם זוכרים את השם הזה? את השם אולי לא, את השיר בוודאי. No. Calling you. Mm. מתוך קפה בגדד, הסרט. אחר כך, דרך אגב, הייתה סדרת טלוויזיה, ונדמה לי ש... רופי גולדברג שיחקה את התפקיד ש-CCH פאונדר שיחקה בסרט. טוב, אנחנו נמשיך לתקליט הבא ששלפנו מתוך מדף המיוזיקלס. ואיזה מיוזיקל הוא יותר מיוזיקל מ-My Fair Lady. גברתי הנאווה. כן, טוב, אני מחזיק עכשיו את, ה, את הקליט, זה של הסרט, פסקול הסרט, סטארינג אודרי הפברן, זה הריסון, בתפקיד אלייזה uh, דוליטל ופרופסור היגינס, בהתאמה. והשירים... שירים של אלן ג'יי לרנר ופרדיק לו. אנחנו נתחיל עם שיר אחד מתוך זה, ונראה אם יתחשק לנו לשמוע עוד. כי אתם יודעים, זה יכול להיות לאבלי. It's rather dull in town, all mm -hmm. the time you can't be לאבלי. Me doctor recommends a quiet summer by the sea. Me to eat lots of cow mi lots of eat warm fight war mans won't fit our wos in on my שלא ציפיתם שזאת תהיה התוכנית של היום, ולפעמים כשמאלתרים יוצאים דברים טובים. Would, זה דבר טוב. אז תראו, אם אנחנו כבר נמצאים <coughs> עם התקליט של גבירתי הנאווה, ואם אנחנו כבר בצד הראשון, ב-A-side של, של התקליט, אז אנחנו נניח תכף את הרצועה, את המחט על הרצועה האחרונה. אבל לפני זה, לפני זה, אמרנו הבון כיכבה בסרט הזה, ועל המסך, היא נרעתה, שרה את השירים האלה, אבל לא, זאת לא הייתה אדרי הפבון. כמו שזאת לא הייתה דברה קאר מ... ואני, או נטלי ווד בסיפור הפרברים. לא. מי שהייתה הזמרת האמיתית מאחורי הקולות הייתה מרני ניקסון. מעטים הכירו אותה, אבל רבים שמעו אותה. שהיא שרה באמצעות השחקניות שזכו בכל התהילה. אז הנה מתוך גברתי הנאווה, אודרי היבוון/מרני ניקסון שרה, יכולתי לרקוד כל הלילה, גם אנחנו. I could have danceded all nights. it's too late to try to set it down sleep sleep I couldn't sleep tonight not for all the jewels in the crowd I could have done hours and things I've never done before I never knows יכלה לרקוד כל הלילה, גם אנחנו, טוב, אנחנו לא, אנחנו כבר לא בגיל שיכולים לרקוד כל, כל הלילה. רמי כץ התיישב פה עכשיו, מדושן עונג לשמוע את אוג'ריאל, uh, וזה לא, לא כוס התה שלו, או כוס הבירה שלו, אבל... דאבת, uh, מאוד אהבתי, מאוד אהבתי. רמי יצטרף אלינו עוד מעט, בינתיים uh, אנחנו נעבור מ... Uh, הסיפור של גבירתי הנאווה, שאתם יודעים, כמובן, מבוסס על פיגמליון של ג'ורג' ברנאד שואו וכל זה. עכשיו אנחנו uh, רוצים לספר על uh, זמר ששמו ריצ'רד סטיבן ולנזואלה. שמעת עליו, רמי? השם מוכר, אבל הזיכרון uh, הוא כמו פעם. טוב, כי מכירים אותו בעצם, הכירו אותו בעצם בתור uh, ריצ'י ולנס. ריצ'י ולנס היה בן 17 כשהוא נהרג באותה טיסה הרת גורל עם באדי הולי וביג בפר, וריצ'י ולנס היה לו להיט אחד, לבמבה. הוא היה בן 17 כשהוא נהרג, אז תאר לעצמך בן כמה היה כשהוא הקליט את זה, בן פחות, קצת פחות מ-17. איך היו אומרים פעם, נפל לי האסימון. ובשנות ה-80, לו דיימונד פיליפס שיחק אותו בסרט שנקרא "לבמבה", ואת שיר הנושא, שהלהקת לא סלובוס, זאת לא להקה של טקסטמקס כזה, טוב, אז בואו נשמע על הבמבה, ואחר כך אנחנו נהיה פה קצת עם רמי כץ ואיזושהי הפתעה. טוב, אז ערוץ הסטריאו של המחט קצת עושה לנו בלגן. עכשיו אנחנו נדבר קצת כדי להעביר את הזמן, בזמן שדותן שבלעדיו שום דבר לא זז, מסתבר שזה לא רק מהצד השני של האולפן, גם מהצד הזה של האולפן, אף הוא ששמעתם, זה הניסיון לנקות את המחט. ובעוד אנחנו יושבים פה, ועכשיו אנחנו עושים ניסיון נוסף לשים את לבמבה, בתקווה, בתקווה שהפעם, זה ילך לנו. הנה, להבמבה. טייק 2. טייק 2. קודם כל היסים. רגע, לאט לאט, לאט לאט. טוב, טוב, אנחנו מחליפים פטפון, אנחנו נוריד את התקליט הזה, אנחנו לא מוותרים על השיר הזה, קודם כל כי הוא שיר יפה, שני כי... מה, האיש, הנער מת בן 17, לא ניתן לו את הכבוד ונשמע את השיר שלו עד הסוף? אנחנו נעשה את זה. אז uh, המפיקה שלנו, אמירה, היא מניחה את ה... ועכשיו זה הולך, טייק 3. פעם שלישית גלידה, רמי תזכור את זה לאחר כך. שמי לשישי 2018 ישדר מהולנד כתבנו רמי כץ בשידור חי מפסטיבל בסט סיקרט 2018 בשעה 12:45 בתוכניתה של דלית יואש גלאון רק ברדיו קסם 106 שופר אז מה, הולנד הולנד, כן, בטח, זה כבר מתחילים לספור מאחור, פחות מחודש, כלומר. רמי, למה לא תעבור לכיסא השני? נשמע אותך. רק רגע, מה הבעיה? טוב, תתקרב למיקרופון. תפתח את כל המיקרופון. כולם פתוחים, כל המיקרופונים. אחד-אחד, כן, יפה, יפה. בלי בלנס, לא צריך בלנס, זה בסדר. הנה, ברקע אנחנו שומעים את רעש הניילון של ה... טוב, אנחנו נגלה לכם עכשיו סוד קטן מאחורי הקלעים. אחד הפטפונים לא תקין, אז אנחנו עובדים עכשיו עם פטפון אחד, ככה שאמירה צריכה לעשות עבודה כפולה ומכופלת, כי אנחנו מדברים, ומישהו צריך לשים את התקליטים, אבל בשביל זה יש לנו את מפיקתנו הנאמנה. מחיאות כפיים לאמירה. ויבא אמירה, כמו שהוא אומר, ויבא לבמבה. היי לילה ביי לילה במבה אגב, זה היה שיר ש... תקופה מסוימת, בכל מסיבה, או שמה? בוודאי. אתה עוד זוכר אני זוכר זאת. אני לא זוכר, לא רקדתי בשום מסיבה. תשמע, גם אלה שעמדו בצד שמעו המוזיקה, לא? אני לא הגעתי לשום מסיבה, מה אתה רוצה? אני שמעתי את זה בבית. אה, אוקיי, בסדר. למה לזרות מלח על פצעים? זה לא יפה, רע מבחייך. כן, לא התכוונתי, באמת, אהרון. אני סולח לך. אני סולח לך. חזרנו לשם, נו, זה היה צ'קים וסלואים, נכון? נכון, וזה היה מה? זה היה בין לבין. לא, זה היה, זה היה, <שייק>, זה היה שייק, שייק, שייק, שייק. בהתחלה, שייק. לפני שהרימו, כן. תגיד לי. 아. אז לפני שאתה נוסע להולנד, כן? אולי ניסה לאכול ארוחת בוקר באמריקה, מה אתה אומר? ארוחת בוקר באמריקה זה נהדר. מה הש... אתה עושה פה עם התקליט של סופר טראמפ לייב? במקרה הוא היה באוטו. Mm -hmm. ולא רציתי להשאיר אותו באוטו בגלל הטמפרטורות, שלא יפגע בתקליט, הבאתי אותו בשקית לפה, והילה, תודה זה... שאתה רצית לבוא לפה ולהשמיע את Breakfast in America. הסיבה שהוא היה באוטו, לא בגלל שהגעתי היום לרדיו, זה היה צריך לעבור לאיזה מקום. התקליט היה צריך לעבור אליי, ממני למישהו. העברת אבל, לו? לא, לא, לא העברתי, לא השארתי אותו באוטו, mm -hmm. שלא ינזק. זה ועכשיו זה... הוא כבר על הפטיפון. הוא על הפטפון, כי אמירה שמה אותו על הפטפון. כל כן. הכבוד כן. לאמירה. כן, אנחנו לא יכולים, כשאנחנו מדברים לעשות... מה הם עושים אנחנו עכשיו? גברים, אנחנו גברים, אנחנו לא יכולים לעשות שני דברים בבת אחת. לכאורה. לא לכאורה, <laughs> ככה זה. <laughs> <laughs> אתה רוצה להתווכח על זה. <laughs> אני טוב, לא. טוב, אז uh, בואו נדבר קצת על uh, סופר טרמפ. סופר טרמפ. על uh, <laughs> האדונים הודשסון ודייוויס. קודם כל, תדע לך שסופר טרמפ זוכים לתחייה מחודשת. אם יבחרו לדונלד טראמפ לנשיאות ארה״ב עשו, עשו, עשו עליו כל מיני איך קוראים לזה ממים ברשת אז בממים מככבת להקת סופר טראמפ עם כל מיני תמונות של תקליטים או של חברי הלהקה סופר טראמפ סופר טראמפ אוקיי אז זה דבר אחד אז באמת מבחינה תקשורתית זה שטראמפ עלה זה טוב בשבילי דם. עכשיו אני נזכר שבסוף שנות ה-70, קצת לפני שיצא breakfast in America בארץ, וסופר טראמפ לא היו מוכרים כאן בארץ. CBS, אז היה CBS, היום זה NMC, היום זה United King NMC, whatever, okay. CBS ארגנו אה, מסיבת עיתונאים באיזשהו מלון בתל אביב, אני חושב שזה היה מלון דן, לא זוכר, אני חושב, והביאו לפה את אחד מחברי הלהקה. אני חושב שזה היה הודשסון. הודשסון. והם הביאו לכאן אה, שחקנית, או דוגמנית, או אני לא יודע, שבמקרה נראתה די הגלגלה כמו אותה מלצרית שמופיעה... עם על המגש. על עטיפת breakfast in America. כן. וכמובן היה לנו breakfast נוסח אמריקה שם, באותו, באותו בוקר, זה היה מאוד נחמד. ואחר כך סופרצ'מאפ התחילו להיות קצת יותר מוכרים בארץ, או בזכות אותה גברת. או כי עיתונאים אוהבים שמצ'פרים אותם בארוחת בוקר. טוב, תראה, זה על האיט הכי גדול שלהם, או הכי מפורסם בוא נגיד. כן. Okay. והאלבום וה... עצמו הוא זה שפרסם אותה ממש חזק, למרות שיש להם אלבימים לא פחות טובים, אומרים שהראשון הוא הכי טוב, תקליט פרוג לגמרי, לפני שהם התפרסמו, הוא לא הצליח, אבל מבחינה איכותית הוא מעולה, אולי נביא אותו איזה יום. בכל מקרה... כשנעשה ספיישל פרוג בריטי. בדיוק. משהו אז... כזה. הגרסה פה, אני חייב לציין, מדובר פה בלייב, זה לא איכות של אולפן, זה גם, זה לא כמו שמקליטים היום להכות בלייב, עם כל האמצעים, אלא זה פחות טוב מאולפן, אבל יש פה את הזה של הלייב, את האפקט של הלייב, שזה נותן לזה את האותנטיות שלו, וכל התקליט שמדובר בו זה בעצם בהופעה בפריז ב-1979. טוב, אנחנו נשמע עכשיו את breakfast in America מתוך תקליט הלייב שהביא לכאן רמי כץ. רמי, תודה שהבאת, תודה שאתה כאן. ואנחנו מצפים לשמוע את הדיווח מהולנד. אוקיי, okay, אני אשמח. הרסתי לבד, סחבתי לבד. מצוין. תודה. תודה רמי, ביי. ...de advocat et langoustine. Vraiment. Ouais bon. Et j'avais uh, deux types of spaghetti. Et ouais. une type of ravioli. Ouais. Petit morceau de crème caramel. Ouais. Beaucoup de vin. Duet Ronde Espresso. J.J. Tobias, uh, sorry that it was an Italian restaurant. You can't have everything. But, but, it wasn't as good as breakfast in America. <laughs> מחיאות כפיים סוערות. כן, זה השיר שפרסם אותה. תגיד, אה, יש סיפור מאחורי סופר טרמפ בשנים האחרונות. איך גיליתי את הסיפור? כי נכנסת הרי... ליוטיוב לי ורצית, ורצית משהו של סופר טרמפ. ניס, כן, רציתי משהו של סופר טרמפ, פתאום אני רואה שהמון שירים ויצירות, או אפילו אלבומים שלמים, אי אפשר למצוא להאזנה. במקום זה... יש ביצועים של אחד מחברי הלהקה, רוג'ר רודסון. הוא, הוא היה הכותב והוא היה הסולן, המלחין, והוא כנראה, היה לו סכסוך זכויות עם השותף של הלהקה, איך קראו לו? ריק דייוויס. ריק דייוויס, ובסופו של דבר כנראה שהוא קיבל את הזכויות. אני בתור צרכן התחלתי לחפש שירים ולא מצאתי, והשתגעתי, ואז גיליתי את זה. ואז, כיוון שיש לי אוסף צדמות של תקליטים, Okay. הוא באמת צנוע, זה לא שאני מצטנע, אז uh, אמרתי, וואו, אם אי אפשר לשמוע אותם, צריך להתחיל לציין את התקליטים שלהם, וככה התחיל אצלי ה re של סופר טראמפ. סיפור יפה. Okay. כמובן, אה, למאזיננו שאין להם פטאפון, וביוטיוב הם לא מוצאים את ה... אתם יכולים להיכנס לכל הספוטיפיי והדיזר והמיוזיקס למיניהם, אתם תמצאו שם את הגרסאות. אומנם הדיגיטליות של התקליטים המקוריים של סופרטרמפ, עם דייוויס והודשסון ביחד, ובלי טובות להודשסון והערוץ היוטיוב של, של סופרטרמפ, אבל זה היה ככה, כן. אפרופו. כן, <ע> <ע> <ע> הרבה סיי להקות שהצטרסכו ביניהם לאחר פירוקם, הרוב לפני הפירוק, נראה כן. לי. עכשיו, השם סופרטראמפ נדמה לי בא מאיזשה, בכלל מאיזשהו סיפור אה, אנגלי או משהו כזה. אנחנו נבדוק את העניין הזה אחר כך. כן. אה, אז בוא נשמע עוד משהו של, אה, של סופרטראמפ. אז מה בא לך? אה, נלך על uh, Bloody Well Right. You are Bloody Well Right. טוב. This is the thing. אז אנחנו מפעילים ומקווים לטוב. כן. בול. בול. אנחנו יודעים ש... לקלוע בול. הפעם. חוץ מזה לא אנחנו, אמירה כיוונה את זה. אנחנו דיברנו. קרדיט מגיע למי שמגיע. יש פה חוש הומור. עכשיו אנחנו נשמע את השיר. סופר טראמפ, בלאדי וויל רייט. נכון. כשהם צודקים, הם צודקים. הם צדקו בהרבה מקומות. נכון. חוץ מאשר בסכסוך הזה המכוער בין הודשטון לדייוויס, אבל אתה יודע, שום דבר לא מושלם. אני לא יודע מה היה שם, אז אני לא יכול לחוות דעה. אתה יכול. אם אתה רוצה, אתה יכול. אתה תחווה דעה אחת, אני חווה דעה אחת. זה לא. ש... צריכים להתרכז במוזיקה ו... אבל בתקופה ההיא היה עדיין, אה, השוק לא היה כל כך מסודר ולא היה לטרגולציה של היום, היה הרבה להקות שהיה להם הצלחה יחסית אה, גדולה, פופולריות, ואני וה... לא יודע, כולם הרוויחו מזה חוץ מאלה שנגנו וחוץ מהלהקה עצמה, היה מקרים כאלה. כן, שמענו שני שירים של סופר טראמפ, להקה מצוינת. אה... אם, אם אתם שואלים את עצמכם מה קורה פה, שום דבר, רמי כץ נשאר איתנו לעוד, אה, לעוד שעה. או כמו שהוא אמר את זה מקודם, מכל אימון אפשר לעשות לימונדה. <laughs> כן. אז אתם אה, מוזמנים להישאר ל, לדקות האחרונות שנשארו מהלימונדה שלנו. אה, בואו נחזור לספיישל מיוזיקל uh, שהתחלנו איתו. אוקיי. Okay. אז uh, מה אתה אומר על גריז? גריז זה נהדר, זה קלאסיקה. <גריז> בוודאי. Uh, טוב, בואו בוא נסתכל בוויקיפדיה, כמה הוא עשה. הוא עשה 394, כמעט 395 מיליון דולר בעולם. יפה, לא? כן, okay, בהחלט. יפה, נהדר. עכשיו תשמע, זה די... Uh, בעיניי זה היה קצת די לראות את אוליביה ניוטון ג'ון ואת ג'ון טרבולטה בתפקיד תלמידי תיכון. כן? אוקיי. אבל הקהל אהב את זה. עובדה, לא, לא, בטח, בטח, הקהל נער. אז מה אתה אומר, נשמע את... הקהל נער, תרתי משמע. כן, נשמע משהו מגריז? נשמע משהו מגריז. בוא, באופן ספונטני, בוא נשמע. בוא, קטן. אתה בא? אתה מגיע? השאלה היא אם הפטיפול מגיע. הנה הוא מגיע. באמת, אלה צלילים שאי אפשר לטעות בהם, כמובן. Summer Nights. זה ג'ון. וזאת אוליביה. אתם מוזמנים להצטרף בשירה, אם אתם רוצים. יכול להיות שאנחנו נשאיר כאן, אבל מי יעשה את התפקיד של אוליביה? אמירה. תל <laughs> מימור. מימור, עכשיו נגיד לכם ככה, אנחנו מגיעים לסוף uh, תוכנית די מיוחדת של uh, מעדן uh, ויניל, ספיישל בשליפה, פלוס uh, שני שירים של סופר uh, שרמפ שרמי כץ הביא ורמי יושב איתנו כאן, וזו ההזדמנות להגיד לו תודה שהוא התארח. בכיף, הכיף והעונג כולו שלי. וגם שלנו. סבבה. תודה רבה לדותן הטכנאי. תודה רבה לאמירה, שעשתה היום עבודה עוד יותר טובה מעבודה המשובחת שהיא עושה תמיד. Äh, לגבי השיר הבא, יש לי סיפור. הוא לקוח מתוך הסרט טופ גן, שבארץ קראו לו אהבה בשחקים. עם תום קרוז, ומי שם? קלי מגיליס? כן, כן, כן קלי מגיליס. הלהיט מתוך, uh, מתוך הסרט uh, נקרא Take My Breath Away, שרה אותו להקת ברלין. זה בעצם להקה של להיט אחד, אבל להיט ענק, ארבעה, חמישה שבועות, מקום ראשון בארצות הברית, בבריטניה. אנחנו היינו בלונדון ב-88 נדמה לי, או 87, 88 אני חושב, והלכנו להופעה של פרנקי גוסט טו הוליווד, וברלין היו החימום. ואז הזמרת התחילה לשיר את Take My Breath away והיא ירדה לקהל, זה היה בווימלי אריינה. והיא אומרת לי, תצלם, תצלם! עכשיו, היו מצלמות די מחורבנות, ואני יורד ואני מנסה, אני ועוד כל אלפי האנשים מנסים לצלם אותה עם הפלאש העלוב. לא יצא שום תמונה, אוי. אבל עלי זה נשאר. כן. Take My Breath away. סיפור יפה. וזהו, <עוד> <עוד> תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית של מעדן ויניל. שוב תודה לדותן, שוב תודה לרמי כץ, ותודה ענקית לאמירה. ושיהיה לכם המון ויניל טעים. להתראות. ביי.